Hoofstuk 4. Sireneus vraag om die sien in die kynkie. Die kynkie verlang van Sireneus om afstand te doen van Edoekia terwille van Tulea. Sireneus in een innerlijke tweestruid, die onveranderlijke wil van die kynkie. Edoekia word daarby gehaal. Hier die verhewe woorde van die kant van Tulea het Sireneus heel te maal met geestere vervulg, En hy het na Tulea gegaan, waar die kynkie nog op die arms gehou het, en het met die grootste ontroering aan die kynkie gesê, O jy, my lewe, jy ware Elohim van my hart, omdat jy my toch al so barmhartiglik met die meisie verbind het, daarom vraag ek, my arme son daar, dan ook kom jou sien, waaraan ek my lewe lang getrou wil bly. En die kynkie het homself dadelijk opgerig en gesê, Ja, my liewe Sireneus, ek seen jou met jou vrou, Tulea. Maar, die vrou wat tot dusver met jou in die hewelijk verbind was, die moet jy daarvoor aan my gee. Want sou jy dit nie doen nie, dan sou jy vir my in die sonde van een echtbreker bly. Jy het immers van die vrou gehou, en jy het haar nog baie lief. As jy die vrou na my bring en haar geheel aan my gee en opoffert, dan het jy daarmee ook jou sonde aan my gegee. Ek het immers in die wereld gekom om alle sonde van die mense van die wereld op my te neem en dit dier my liefde verewig tot nie te maak, maar sy, voor sy godelike aangezicht, laat het so wees. Syrenies was aanvankelijk wel iets wat onthits oor hierdie versoek, want die, want die vrou waarmee hy nieweliks verbintenis het, was in buitengewone mooi Griekse slaf wat hy vir baie geld gekoop het. Hy het haar haar groot skoonheid baie lief gehad, hoewel hy geen kinderspel gehad het nie. Hierdie Griekse meisie was weliswaar al dertig jaar oud, maar sy was desondanks nog so mooi, dat sy dier die gewone heidene eenvoudig as een weenis aanbid is. Daarom was hierdie versoek vir ons goeie sirenees wel iets wat zwaar, en het zou vir hom baie aangenamer gewees het, as dit achterwee zou gebly het. Maar die kynkie laat homself nie daardier van strijk bring nie, maar het vast hart met sy eis. Toes er eenie is echter sien, dat die kynkie nie van sy eis wil afsien nie, het hy aan die kynkie gesê, Oe jy, my lewe, kyk, my geliefde, my mooie Eidokia, le my baie na aan die hart, en ek sal haar baie mis. Werklik, as dit moendlik sal wees, Sou ek liever toeleel aan jou afstaan, as om die skone Edookie af te gee? Die kynkie het echter vir sy reenies geglimlag, en aan hom gesê, Sien jy my dan vir een ruilandelaar aan? O, kyk, dit is ek echter nie, of beskou jy my as ‘n weese wat met homself laat kibbel oor een uitgesproke woord? O, dan sê ek vir jou, as jy en my sou sê, Laat die hele sigpare jimmel en die sigpare aarde vergaan, dan sou ek dit eerder verhoor, as wat ek my eenmaal gesproke woord sou terugneem. Waarlik, ek sê vir jou, die son, maan en sterre in hierdie aarde sal vergaan, soos ek kleed sal hulle verouder en ten gronde gaan, maar my woorde in ewigheid nie. Daarom sal jy jou Eudokia dan ook dadelijk hierheen laat bring, en eers daarna sal jy vir Tulea, wat dier my geseen is, ontvang. Indien jy jou echter verset, dan sal ek jou Eudokia laat sterwe, en gee ek Tulea dan nie meer aan jou nie. Want wat jy doen, moet jy vrijwillig doen. Een geforceerde daad het vir my geen waarde nie. Sterf Edokia, dan is jou geoordeel dyr haar dood en kan nie meer die man van Tulia word nie. Maar offer jy Edokia aan my, dan is jy waarlik vry en kan Tulia jou rechtmatige vrou wees. Volgens my orde kan jy nie twee vrouwe heen nie, want in die begin is daar maar een man en een vrou geskapen Doen dis soos ek nou tot jou gesprek het, so daar geen oordeel oor jou sal kom nie. Hier die woorde van die kynkie het Syrenius door die skielike besluit gebring om die uit die stad te laat haal, want hy het haar saamgeneem geneem uit Tures, maar het haar aan iemand niemand getoen nie, so dat niemand dier haar groot bekoring aangetrek sal word nie. Maar nogtans het hy haar selfs nou nog aan niemand anders toevertrouw as aan die oudste sien van Joosef en aan Maronius Pilani. Beide het daar ondergeleide van se leivacht na sy residentie gegaan en het die mooi Idoekia baie gauw na die woning van Joosef gebring. Idoekia Edok, was echter baie verwonder daar oor en het nie geweet waarom Serenius haar vir die eerste keer die vreemde mans laat haal het nie.